Imnul al 19 lea al Sfântului Simeonul Teolog cu titlul Învățătură cu teologisire, în care se vorbește și despre preoție și despre vederea nepătimașă. Cum îți voi spune, stăpâne, lucrurile tale minunate și străine? Cum voi povesti prin cuvânt adâncurile judecăților tale? Romanii 11.33 pe care să vârșești în fiecare zi în noi, robii tăi. cum treci cu vederea mulțimile nesfârșite ale greșelilor mele și nu-mi stăpâne, faptele mele cele rele, ci mă miluiești și o crotești, mă luminești și hrănești ca unul care împlinesc, împlinește toate poruncile tale, Mântuitorul meu. Dar nu numai mă miluiești, ci mai mult decât aceasta mă învrenicești să stau înaintea slavei, puterii și măreției tale. Iuda 24, versetul 24. Vorbești cu mine și grești cuvinte de nemurire mie, lui neputincios, umil și nevrenic, să trăiesc. <coughs> Ca să trăiesc. Cum îmi luminesc sufletul întina și îl faci lumină neprihănită și dumnezeiască? Cum faci purtătoare de lumină nenorocitele mele mâini pe care păcătuinile le-am întinat cu întinăciunea păcatului? Cum preschim buzele mele cu strălucirea dumnezeirii tale, făcându-le din necurate sfinte? Cum curățești Hristoase limba mea murdară și o faci părtașă de mâncarea trupului tău? Cum am vrenicezi să te văd să fi văzut de mine și să fi ținut de mâinile mele cel ce ții toate, care ești nevăzut pentru toate ce te recerești și de neapropiat chiar pentru Moise, din tâiul dintre proroci. Că nici vreun alt om nu s-a învrenicit să vadă fața ta ca să nu moară. Deci cum am și Hristos să te țin și să te sărut, să te văd, să te mănânci și să te am în inima mea pe tine, cel neînțeles, pe tine cel singur negrăit, pe tine cel neîncăput și neapropiat pentru toți, rămânând nears, bucurându-mă și tremurând și lăudând în nimne Hristoase multa ta iubire de oameni. Deci, orbi, orbi și cei trupești care nu te cunosc pe tine, nesimțindu-te, să mai bine zis, arătându-și propria lor neputință, întunecime și lipsire de toate cele bune, cum îndrăznesc să spună Mântuitore, dar ce folosește omului să aibă preoția? Dacă nu câștigă unul din acestea trei, fie hrana trupului, fie câștigă nauri, bani, fie un scaun în cele ale unei episcopii bogate. Adică ce folosește uh, să ai preoția dacă nu ai bani și nu ai guri? zice Sfântul Simeon pentru preoții care uh, nu știu care este vocația preoției. <coughs> și el răspunde, o întunecime, o învârtoșare, o sărăcie ultima, o nenorocire multă, o neștiință mare... <coughs> o cuvinte pământești goale și deșarte, o îndrăzneală, o cugeta lui Iuda, vânzătorul, căți așa cum acela socotit drept nimic lucrurile cu tremorătoare ale cinei stăpânului și preacuratului sau trup. s trup, socotit mai deprez decât acestea câțiva arginți, așa și aceștia, preferințele cele stricăcioase, celor nestricăcioase, adică preoții care ia preoția numai pentru a trăi liniștiți, și Dumnezeu și-au ales sugrumarea sufletului Matei 7, 2,7-6 Spuneți-mi deșerților, dacă știți aceasta, cine dobândind pe Hristos, mare are nevoie de altceva din bunul acestui veac. Adică cine dobândind preoția și poate să aibă intimitate comună cu Dumnezeu, mai se gândește că mai important decât ați lui Hristos este să ai bani. Cine având harul Duhului în inimă, n-a locuind în el cinstita treime care luminează și îl face Dumnezeu cine făcându-se Dumnezeu prin harul trăimii și vrenicit de zlava de sus și primă a lui Dumnezeu, ar socuti că e ceva mai zlăvit decât faptul de a liturghisi și a vedea firea cea mai înaltă a toate lucrătoare negrăită și neapropiată pentru toți. Sau ce ceva mai strălușitor ar putea dori în viața aceasta cu ani puțini ori în cealaltă care n-are sfârșit, gândește-te dacă ai știa dângul ascuns al tainelor lui Dumnezeu, un Coloseni 1.26 1.26 <coughs> Zice, dacă ai ști adâncul al tainelor lui Dumnezeu nu mai seri să greșe sau să scriu acestea, că își de frică scrijereni în cele dumnezești, și scrind un bratic, și scrind un bratic, un bros în litere cele negrăite pentru toți. Dacă ai fi văzut pe Hristos, dacă ai fi luat Duhul și Duhul Sfânt, și ai fi fost adus de aceștia doi la Tatăl, ai cunoaște ce spăș și ce îți explic și că faptul de a liturghisi cu inimă și conștiință curată, Sfinte și Preacuratii, trimii e un lucru mare și cu tremurător, Mai presus de toată slava, strălucirea, stăpânirea, bogăția, puterea și toată împărăția. Și să nu vorbești de nepăcătoșenia trupului și să aduci mărturii acolo adâncime nu o înțelegi ce ascultă, ce a spus Dumnezeu prin apostol și înțeleptul Vasile, cel mare cu limbă de foc, mărturile simple ale părintelui nostru Gură de Aur sunt eu în Gură de Aur și ale lui Grigorie, care teologisește frumos. Acestea, adică sunt vigore teologul. Ascultă <coughs> și crede cum se cade să fie cel ce citurise și Dumnezeu făcătorul a toate. Și din vrenicia și vedutea ta vei putea să te minunezi și de măreția demnității ei a Preoției Dumnezești. Nu vă amăgiți fraților, nu cutezați să vă atingeți sau să vă apropiați de firea cea de neapropiat. Adică să nu ne cutezăm, să nu cutezăm să ne apropiem de preoție crezând că suntem vrenici de ea sau că trebuie să ne apropiem cu cuget păcătos pătimaș. Că cine nu se va lepăda de lume și de cele din lume și nu-și va tăgădui sufletul său, patimile sufletului său și trupul său și nu va face întreg mort față de toate simțirile, simțurile spre, spre patimă, ne mai privind închip pătimași niciuna din plăcerile vieții, ne mai dori nimic din lucrurile lumii, nici fi fermecat, deoarece cuvinte ale oamenilor, că lăudat ar fi vrenic de preoție, văzând că te poate vedea prin fire ochiul, dar ne lăsă nimic să intre nimă, nici ca ea să povestească tipărire și formele acestora, auzind câte primești o rechie omenească și rămânând ca o piatră nensufrețită și nesimțitoare, neaducându-și aminte nici de sunete, nici de sens și rusuite, acela nu poate jertfii lui Dumnezeu jerfa tainică și fără de sânge în, chipul, în chip curat, celui curat, prin fire. Căci atunci când va simți că le va face pe acestea cu adevărat, înseamnă că s-a separat de toată lumea și de celele lumii și va cunoaște și va crede cele ce le voi scrie din nou. Acesta a depășit văzduhul întunecos. Văzduhul întunecos se referă la uh, luptele noastre cu demonii din văzduh și cu văzduhul pe -o parte iar în alt, în alt sens văzduh întunecos ar fi toată, tot acest zid al patimilor, cum o să explice în continuare, care ne face să nu putem vedea lumina lui Dumnezeu. Acesta a depășit văzduh întunecos pe care David îl numește zid, conform psalmului 17, zice aici, 12 și 30 versetele. Și părinții l-au numit Marea Vieții a trecut de el și a ajuns la limanul la care tot cel ce ajunge află tot binele, fiindcă acolo e raiul, acolo pomul vieții, acolo pâinea cea dulce, acolo băutura dumnezeiască, acolo e bogăția neistovită darului harului, acolo rugul arde și nu se mistui, adică împărăția Dumnezeu toate acestea, și sandalele picioarelor mere se dezleagă de grabă, acolo marea se rupe în două și tu singur treci prin ea și văd pe vrăjmaș înnecându-se în apele ei. Acolo văd lemne aruncat în inima mea și toate apele amare se prefac în dulci. Acolo am strâns miere care țâșnea din piatră și de atunci sufletul meu n-a mai fost părtaș la necaz. Acolo am găsit pe Hristos, dăruitorul acestora, și am urmat din toată inima mea. Acolo am mâncat mana și pâinea angelor și n am mai dorit nimic din cele omenești. Acolo am văzut toiagului arond care, uscat fiind am florit și m am minunat de lucrurile uriașe. Mărețe neînchipuite lui Dumnezeu! Acolo am văzut sufletul meu sterp, aducând rod și cum lemnul, lemnul uscat face rod frumos. Acolo am văzut inima mea noroiasă și desfrânată, curată, făcută curată, neprihanită și feciorenică, auzind, Bucură-te cea plină de har, că și dom'ne cu tine și în tine în veci. Acolo am auzit, spală-te în scăldătoarea lacrimilor. Și de când am crezut aceasta, dintr-o dată am văzut din nou, acolo m-am îngropat în mormântul de săvârșite iar Hristos a venit cu mire nemăsurate și a luat de acolo piatra cea grea a și a zis, „Vină ieși din mormântul lumii. Acolo am văzut cum a pătimit în chip nepătimitor Dumnezeu meu și cum s-a făcut mort fiind nemuritor și am înviat din mormânt dezlegând pe cețele pe mormântului. Acolo am văzut viața și nestricăciunea viitoare pe care Hristos le dăruiește celor ce îl caută pe el și am găsit împărăția cerilor care este Înăuntrul meu, conform Luca 1721, și apoi explică cine este Împărăția Lui Dumnezeu și care este Tatăl, Fiul și Duhul, o Dumnezeire nedespărțită în trei persoane, de-a cărei vedere neprihănită, desfătare și bucurie precum și de toate cele bune sunt nevrenici, cei care n-au preferat-o în locul lumii întregi și n-au socotit drept slavă, <coughs> cinste și bogăție faptul de a-i se închina, de a-i și asta numai înaintea ei și de care nu se vor împărtăși neavând pocăință, dacă nu se vor învăța toate și nu vor face cu serguință, precum am zis, toate cele pe care le-a spus Dumnezeu meu și chiar și atunci, cu multă frică și vlavie, dacă va porunci Dumnezeu să se atingă cineva de cele de neatins, că nici măcar tuturor celor ce sunt asemenea acestora, nu le va fi cu putință să liturghisească. Adică, ne spune Sfântul Simeon, că chiar dacă am fi foarte sfinți, nici atunci nu trebuie să credem că suntem vrenici să fim preoți. Sfântul Simeon, o teolog, cerea o înălțime extraordinar de dumnezeiască a vieții preotului, de care noi suntem cu totul nevrenici în comparație cu ceea ce Sfinția sa cerea într-un mod covârșitor de la cei care e, vor să fie preoți. Se înțelege diacon, preoți, episcop, tot ceilalți. Chiar dacă va primi cineva tot harul Duhului, spune El, și e curat de păcat din pânte cele mai ce sale, dacă Dumnezeu nu dă prin poruncă și alegea Lui certitudinea sufletului său pe luminare Dumnezeu și nu aprinde cu dorul iubirii Dumnezești, nu mi se pare bine că el să sujească cele sfinte și să se atingă de neatinsere și fricoșatele taine cărora li se cuvine toată slava, cistă și în chinociunea cum și pururile întotdeauna și în toți vecii. Spune Sfântul Simeon aici chiar dacă am fi foarte sfinți, dacă Dumnezeu, aceasta este concluzia uh, imnului acesta al uh, 19-lea, că pentru preoție trebuie să avem de la Dumnezeu certi certitudine în sufletul nostru să ne simțim chemați în mod special uh, la preoție, că mai păscut cei care trebuie să fie preoți sau care sunt uh, care vor să devină preoți trebuie să se simtă chemați în toată ființa lor într-o certitudine sufletului la această prea dumnezească vocație, slujire dumnezească, de care nu suntem și nu putem fi niciodată vrenici. Uh, în Liturgia Sfântului Vasile cel Mare apare și mai pregnantă, pregnantă ideea că am fost hirotoniți de către Duhul Sfânt prin episcopii noștri, mă refer la preoți, uh, și că nu suntem vrenici, nu pentru vreniciile noastre, nu pentru că am fi uh, sfinți sau pentru că am avea o viață curată, am fost făcuți preoți, ci pentru că Dumnezeu a ales, ne-a ales, ne-a dat certitudinea că trebuie să fim preoți ai săi, deși Viața noastră, în comparație cu slujirea, este, este foarte scăzută. Viața noastră este foarte mică în comparație cu măreția slujirii preoțești.